אמן אמן, שבת שלום לכולם, מה שלומכם? טוב. יש לנו זכות מאוד גדולה בכל uh, ערב שבת לשמוע את דבר אלוהים, אבל אנחנו לא באנו לכאן לשמוע את דבר אלוהים כי משעמם לנו בבית, טוב. אנחנו יודעים שלדבר אלוהים יש כוח לעשות שינוי בחיים שלנו, uh, כי מתוך הידע שיש לנו אנחנו מקבלים מאלוהים גם את הכוח וגם את האמונה כדי לקיים את מה שאנחנו שומעים. היום אנחנו ניגע בנושא מאוד מיוחד שנמצא בכתובים ונמצא כמובן בפרשת פרשת תרומה, יפה מאוד גבי, פרשת תרומה משמות כה עד כז 19, זאת אומרת מפרק 25 עד 27 פסוק 19 הפרשה הזאת, פרשת תרומה, עוסקת בעצם במילה הזאת, בשם של הפרשה. היא עוסקת בתוכנית מסוימת שאלוהים רוצה שתתקיים, ותוכנית גרנדיוזית אפשר לקרוא לה, תוכנית פנטסטית, תוכנית שרק אלוהים בעצם יכול להסתכל כל כך רחוק ולהגיד זה באמת מה שיקרה, כי זה רצוני. התוכנית של אלוהים זה להקים את אוהל מועד במדבר אפשר להגיד שזה מבצע הנדסי לא פשוט בתנאים האלה אלוהים רוצה לבנות את אוהל מועד, את המשכן במדבר רוב הדברים שאמורים בפרשה מתארים את התוכנית שקיבל משה מאלוהים אבל לפני שאלוהים נותן את התוכנית שלו, הוא מבקש לו בקשה מאוד מיוחדת מהעם שלו. הוא מבקש מהם תרומה. כל אדם מישראל, מבני ישראל, מבקש, אה, מתבקש, סליחה, לתרום לפרויקט הזה של אוהל מועד אה, בצורה מאוד מיוחדת. כפי מידת הנדיבות של הלב שלו. איך שהלב שלך... ככה אני רוצה שאתה תתרום לפי הלב שלך אנחנו יודעים שאלוהים יכול להסתדר מצוין גם בלי התרומות שלנו אבל פה לא ממש מדובר רק על כסף אלא על דבר מאוד חשוב שהיום אני רוצה לנגוע בו ולחלוק איתכם ומתפלל שהדברים האלה באמת יהיו להם את הכוח לעשות את השינוי בחיים שלנו. איך אנחנו בעצם קושרים את נושא התרומה עם היחסים שיש לנו עם אלוהים? זה הנושא של הדרשה שלנו היום. אנחנו קוראים בשמות כה אחד ושתיים, תחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש, שימו לב, באדום כתוב, אשר ידבנו ליבו. תיקחו את תרומתי. אז הפרשה הזאת מתחילה עם בקשה של אלוהים מבני ישראל לתרום. השלב הראשוני, תשימו לב, של הבנייה של בית המקדש קודם כל מתחיל בתוך הלב של בני ישראל. זה השלב הראשון. עוד לפני שבכלל התחילו לעשות איזשהו דבר פרקטי, השלב הראשון קודם כל מתחיל בתוך הלב של העם. בני ישראל מתבקשים לתרום כדי שהתוכנית של אלוהים תצא לפועל. למה אלוהים פועל בצורה הזאת? מדוע הוא עושה את זה? הסיבה היא מאוד פשוטה וגם הגיונית. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה שותפים מלאים בתוכנית הישועה שלו. אנחנו לא נהיה אלו שעומדים מהצד כמסתכלים מה קורה. אנחנו לוקחים בזה חלק פעיל, בתוכנית הזאת. אלוהים אומר, אתם נותנים את החלק שלכם, שגם לכם יהיה חלק בתוכנית של אלוהים. אתם משקיעים כדי שבעצם יהיה לכם חלק בתוכנית שלי, ואיך הוא עושה את זה? וכשאנחנו משקיעים, בעצם אכפת לנו מהתוכנית של אלוהים. זה לא שאלוהים ממש חייב את הכסף שלנו, אבל הוא רוצה אותנו. ואתם יודעים שחלק מאוד חשוב מהתרומה זה בעצם היחס ה... ה... שאנחנו נותנים לאלוהים והיחס בעצם שאנחנו מקבלים ממנו. היחס שאנחנו נותנים לאלוהים בחיים שלנו קשור לכך שאלוהים רוצה אותנו בכל ליבו, הוא רוצה אותנו והיחס שלנו אליו צריך להיות בהתאם. אלוהים אומר התרומות שלכם הם אינדיקציה בעצם לאיזה רוח אתם כנועים, זה חשוב, mm -hmm. התרומות שלכם מראות בעצם לאיזה רוח, אם הלב שלכם אה, לב נדיב ואתם תורמים, אתם עושים את זה לפי הרוח שלי, אני רוצה שאתם תעשו את זה לפי הכניעות שלכם לרוח שלי. Mm -hmm. אני רוצה היום לנגוע בסיפור מאוד מאוד מיוחד מהכתובים אה, אנחנו היום ניגע בסיפור שקשור לנתינה לפי הלב, לתת לפי מצב הלב. אלוהים לא מבקש מאיתנו לתת יותר ממה שהלב שלנו רוצה לתת. ולמה אני מדבר על זה כל כך הרבה? כי זה המצב האמיתי של הלב שלנו. אלוהים רוצה שאנחנו נחיה חיים אמיתיים איתו. אגב, אתם יודעים שרק אלוהים יכול באמת לבקש את זה. רק אלוהים יכול להגיד לנו, תיתנו לפי מידת הנדיבות של הלב שלכם. מדוע? מכיוון שהוא רק יודע כמה באמת אנחנו יכולים לתת. רק הוא יכול לדעת את המצב. הוא מבקש מאיתנו לתת לפי הלב שלנו. הוא מכיר אותנו הכי טוב, והוא רוצה שאנחנו נהיה אמיתיים איתו. היום, כמו שאמרתי, אני רוצה להעיר סיפור ידוע מאוד מן הכתובים, אולי סיפור שלא הרבה רוצים לדבר עליו, סיפור די טרגי, סיפור די טרגי אפשר להגיד, אבל בסיפור הזה, שהוא לא כל כך נעים מכל הבחינות שלו, אנחנו מוצאים לקחים מאוד מאוד חשובים לנתינה שלנו בקשר ליחסים שלנו עם אלוהים. בואו נפתח עכשיו בספר מעשה השליחים, הספר הזה שכתב אותו, הספר השני שכתב לוקאס, הספר שמדבר על הפעילות של התלמידים של המשיח לאחר שהמשיח עלה השמיימה. בואו נקרא את הסיפור בפרק חמש מפסוק אחד עד פסוק אחת עשרה ונקרא אותו ברצף, נקרא את הסיפור ברצף. שימו לב ילדים, הסיפור מתחיל. איש אחד, חנניה שמו, ואשתו שפירא מכרו מח... שדה. בידיעת אשתו, הוא נתן לעצמו חלק מן הכסף, ואחרי כן הביא חלק מסוים והניחו לרגלי השליחים. אמר לו כיפה, חנניה, למה זה מילא השטן את לבך לשקר לרוח הקודש וליטול לעצמך ממחיר השדה? הרי כשעמד ברשותך, שלך היה, ואחרי שנמכר, עמדה תמורתו ברשותך. למה עלה על ליבך מעשה זה? לא לבני אדם את שיקרת, כי אם לאלוהים. כששמע חנניה את הדברים האלה, נפל ונפח את רוחו, ופחד גדול נפל על כל השומעים. קמו הצעירים, עטפו אותו, נסעו החוצה. וקברו אותו. כשלוש שעות לאחר מכן נכנסה אשתו והיא איננה יודעת מה שאירע. פנה אליה כיפה ואמר, הגידי לי, האם במחיר הזה מכרתם את השדה? אמרה, כן, במחיר הזה. אמר לה כיפה, למה התאחדתם שניכם לנסות את רוח אלוהים? הנה בפתח רגליה קוברים את בעלך והם יישאו אותך החוצה מיד נפלה לרגליו ונפחה את רוחה כשנכנסו הבחורים מצאוה מתה הם נשאו אותה החוצה וקברו אותה על יד בעלה פחד גדול נפל על כל הקהילה ועל כל השומעים את הדברים האלה איזה סיפור מה אנחנו עושים עם הסיפור של המוות של חנניה ושיפרא או שפירא? הסיפור הקשה הזה שקראנו עכשיו נראה לנו ממש תלוש מהאווירה הנפלאה של תחילת הספר מעשה השליחים וגם את האווירה שאחרי המקרה הזה הפרקים הראשונים של הספר אם תקראו הם מספרים לנו את כל הדברים המדהימים שהשליחים וגם הקהילה היו מסוגלים לעשות לאחר שישוע עלה לשמיים. בואו נפתח בפרק אחד מאחור, בפרק ארבע, את הפסוקים האחרונים. השליחים העידו בכוח רב על תחיית האדון, שימו לב איזה סיפור אנחנו קוראים פה לפני הסיפור של חנניה ושפירא. השליחים העידו בכוח רב על תחיית האדון ישוע וחסד רב היה על כולם. גם לא היה בהם איש שרוי במחסור, כי כל בעלי השדות ובעלי הבתים מכרו את נכסיהם והביאו את כסף מכירם. הם הניחו לרגלי השליחים, ולכל איש ניצא, ניתן כפי צורכו. ויוסף, אשר השליחים כינו ברנבא, כלומר בן הנחמה, איש לוי, איש לוי יליד קפריסין מכר את שדהו וגם הוא הביא את הכסף והניחו לרגלי השליחים. הקטע הקצר הזה שאנחנו קראנו עכשיו ממש מסכם את הפרקים הראשונים של מעשה השליחים בעבודה נפלאה, אפשר להגיד עבודה מדהימה של רוח הקודש בחיים של המאמינים הראשונים וההתחלה והתח... המאוד יפה של הקהילה. מיד לאחר הפרק הזה לוקאס פתאום משנה את האווירה הוא מספר לנו את הסיפור הטרגי של חנניה ושל שפירא, אשתו אתם יודעים, זה ממש לא מובן להרבה אנשים מדוע שלוקאס יאחור ככה את השמחה שהוא יכניס את הסיפור הזה פתאום אחרי השמחה הכל כך גדולה אנחנו יודעים שכל מה שכתוב נכתב ברוח הקודש כמובן ולכן זאת לא הייתה ממש ההחלטה של לוקאס להכניס את הסיפור הזה כי אנחנו יודעים שהוא כתב את הדברים בהשראת רוח הקודש וזאת הייתה כמובן החלטה של אלוהים בעצמו אבל סיפור טרגי באמצע חדשות נפלאות יש חדשות נהדרות אבל באמצע יש סיפור ממש לא אה, שמח Ha, eh, אנחנו קודם כל צריכים להבין שהסיפור הזה לא מפריע להמשכיות של מה שקרה קודם. Eh, להפך, לפי מה שאנחנו נלמד הלאה, אנחנו נראה שדווקא הסיפור הזה הוא המשך טבעי, המשך טבעי והמשך ישיר לסיפור של התרומה של ברנבה בפרק הקודם. בפרק חמש הסיפור מתחיל עם חנניה ומעמיד אותו בניגוד לסיפור הקודם של ברנבה. זה שני סיפורים שעומדים כניגוד אחד אל השני. הסיפור ההיסטורי, למה אני אומר היסטורי? כי אנחנו מאמינים שהסיפור הזה הוא לא אגדה, זה סיפור שבאמת קרה. הסיפור ההיסטורי של חנניה ושפירא בא ללמד אותנו משהו מאוד חשוב בקשר לגישה שלנו והיחס שלנו לאלוהים. אני רוצה שנקרא בפסוק, בפרק הקודם, בפרק ארבע, בפסוק שלושים וארבע, נשים לב לעובדה חשובה, שימו לב שכל בעלי השדות ובעלי הבתים מכרו את הנכסים שלהם והביאו את הכסף. ברנבא לא עשה מעשה שהוא היה מאוד נדיר זה היה זמן שכל אלה שהיה להם הרבה דברים הם מכרו ורצו לשתף את כל הקהילה. אפשר ללמוד מהמעשה של ברנבה שהתרומות הרבות השפיעו עליו, השפיעו עליו למכור את השדה שלו. זה לא היה דבר שפתאום הוא ראה אה, במקרה שקורה אלעד זה היה דבר שקרה כל הזמן. האנשים מהקהילה מכרו את הדברים שלהם ותרמו את הכל לרווחה של כולם. <אז> <אז> בפרק הזה, בפרק חמש, אנחנו רואים דבר חשוב. <אז> לא רק ברנבה <אז> הושפע, בהתחלה של פרק חמש אנחנו רואים שגם חנניה וגם שפירא אשתו, הם גם הושפעו ממה שקרה. זאת הייתה האווירה הכללית, אנחנו לא רוצים יותר שיהיה לנו דברים רק שלנו, אנחנו רוצים לשתף את זה עם כולם. הם גם, כמו שאר חברי הקהילה, גם הם מכרו את השדה שלהם. הבעיה הייתה מאוד, מאוד בולטת בחנה, בסיפור של חנניה ושפירא. הבעיה הייתה עם הרוח מאחורי ההחלטה שלהם הרוח מאחורי התרומה של חנניה ושפירא הרוח שלהם הייתה אחרת מבחינה חברתית הם רצו להראות שהם נדיבים כמו שאר העם אבל הם גם לא רצו לתת את כל הכסף הם רצו להראות את עצמם בעין יפה תראו, גם אנחנו, כמו כולם, אנחנו גם מכרנו את השדה שלנו, אבל הם לא רצו לתת את כל הכסף, אז מה הם עושים? יש להם פתרון. הפתרון שלהם היה כזה, הם בעצם החליטו להשאיר חלק מהכסף. בידיעת אשתו הוא נטל לעצמו חלק מהכסף ואחר כך הביא חלק מסוים וניחו לרגלי השליחים. הנתינה שלהם, הדרך שהם נתנו, לא באה מלב שלם. הם לא נתנו בדרך שאלוהים ביקש מעם ישראל. הם רצו שאנשים יסתכלו עליהם כמו על אנשים נדיבים. הם בעצם, אפשר להגיד, מה שקרה להם, שהם טיפחו את האגו שלהם הם דאגו לאגו שלהם על חשבון ההכרה שהם אנשים נדיבים הם בסופו של דבר עשו את זה ברוח אחרת מבחינתו של חנניה הוא הרוויח מכל הכיוונים הוא גם מכר את השדה וכולם יודעים שהוא עשה את זה בשביל אלוהים ומצד שני הוא השאיר לעצמו מספיק כסף בצד וכולם בעצם מרוצים גם הקהילה מרוצה, גם אנשים חושבים שהוא מחר את השדה וגם חלק מהכסף נשאר אצלו. כולם מרוצים? אז שלא. לא כולם. רוח הקודש מגלה לקיפה את האמת. זה לא משהו שחנניה ואשתו ציפו שיקרה. תשימו לב לתגובה הקשה מאוד של קיפה. אמר לו כיפה, חנניה, למה זה מילא השטן את לבך לשקר, למי? לרוח הקודש, וליטול לעצמך ממחיר השדה. הרי כשעמד ברשותך, שלך היה, ואחרי שנמכר, עמדה תמורתו ברשותך. למה עלה על לבך מעשה זה? לא לבני אדם שיקרת, כי אם לאלוהים. הרבה אנשים באמת חושבים שזה סיפור אגדה, אתם יודעים למה? כי הם לא מסוגלים להבין איך כיפה יכול להתנהג בצורה כזאת, לחבר קהילה אפשר להגיד, איך הוא יכול לדבר אליו בצורה כזאת, איך אלוהים יכול להתנהג אליו בצורה כזאת, אפילו תשימו לב איזה דבר אירוני, השם של חנניה, מה המשמעות של השם שלו? חנניה. נכון, אלוהים חנן השם שלו זה אלוהים חנן כמה אירוני שאלוהים לא חנן אותו בכלל השם שלו לא עזר לו אה, אה, אה, לקבל את החנינה אלוה, אלוהים לא נתן לו את החנינה הזאת הוא קיבל את העונש שלו בצורה מיידית אתם יודעים מה? אפילו לא נתנו לו אלוהים לא נתן לו הזדמנות להתחרט על מה שהוא עשה אפילו לא קיבל הזדמנות להתחרט כששמע חנניה את הדברים האלה אנחנו קוראים נפל ונפח את רוחו ופחד גדול נפל על כל השומעים קמו הצעירים, עטפו אותו, נסעו החוצה וקברו אותו איזה הבדל גדול בן אדם בא עם כסף לקהילה, שמח הנה קחו, קחו, קחו את, את, את הכסף את אוקיי? הבאתי את הכסף את אחרי חמש דקות הוא מת ומת. איזה סיפור, זה דבר לא נתפס. לא חנניה קיבל את העונש המקסימלי על מה שהוא עשה, מוות. והוא קיבל את זה על המקום. אתם יודעים איך קוראים לזה היום בישראל? קוראים לזה משפט שדה. זה השם של זה, משפט שדה. הוא נמצא נאשם ללא כל אפשרות להגן על עצמו. ובעצם הדבר הכי יקר שהיה לו, נלקח ממנו. מה שווה הכסף שהוא שמר לעצמו בצד? לא שווה כלום, במובן. מה שווה כל האוצר שיש בעולם בלי חיים? אתם יודעים, ככל שהסיפור מתקדם, אנחנו רואים את ההתנהגות של כיפה ושל אלוהים באור מאוד כעסני ושופט. זאת אומרת, הכל כזה תוך כעס ושפיטה. הסיפור מתקדם. שיפרא פתאום נכנסת לתמונה, שפירה, אשתו, היא נכנסת לתמונה והיא אינה מודעת בכלל שבעלה אפילו לא, אינו נמצא כבר בחיים, היא לא יודעת שבעלה מת. אנחנו קוראים שלוש שעות לאחר מכן נכנסה אשתו והיא אינה יודעת מה שהרה, בכלל למה היא באה? מי, מי חושב? למה היא באה? אתם יכולים לקרוא את זה בהתחלה, שלוש שעות, בעלה מזמן כבר היה צריך לחזור הביתה, נכון? בעלה היה צריך לחזור הביתה, היא ידעה שהוא הולך לתת את הכסף, היא ידעה שהוא הולך למקום הזה שהם נמצאים, אבל למה הוא לא חוזר הביתה? לאחר כמה שעות היא החליטה לברר בעצמה, היא רצתה לדעת מה קרה, והיא הולכת לבית איפה שהשליחים נמצאים. כשהיא נכנסה, קיפה פונה אליה ישירות אין לה, אין אפילו לכיפה, הוא לא בא אה, ברגישות להגיד לה, תשמעי, בעלך נפטר, נכון? הוא לא עושה את זה. הוא בא ישר ושואל אותה על מה שקשור אה, למקרה עצמו, למה שהם עשו. הוא פונה אליה באותה הטון שהוא פונה לבעלה ואומר לה, פנק אליה כיפה ואמר, הגידי לי, האם במחיר הזה מכרתם את השדה? אמרה, כן. במחיר הזה. אתם שמים לב שזו אותה שיחה שהייתה לו עם בעלה? אותו דבר, נכון? הש... אותה שאלה, האם במחיר הזה? כן, במחיר הזה. אנחנו רואים כאן שכיפה ממש עושה לה חקירה, כמו חקירה במשטרה. הוא מעמיד אותה במבחן. ואתם יודעים שאומרים, החיים והמוות ב... ביד... נכון, החיים והמוות ביד הלשון, לפי מה שהיא תענה, ככה היא תקבל את מה שמגיע לה. היא לא מהססת והיא משקרת לו כמו שגם בעלה עשה. כיפה ממשיך ואומר לה, אמר לה כיפה, למה התאחדתם שניכם לנסות את רוח אלוהים? איזו שאלה. למה שניכם התאחדתם לנסות את רוח אלוהים? הנה בפתח רגליה קוברים, עכשיו הוא מודיע לה שבעלה מת, נכון? הוא שובר לה את הלב ובאותה הזדמנות גם אומר לה שהיא עומדת למות. הם יישאו אותך החוצה. כיפה, אפשר להגיד שהוא מלא ברוח הקודש, מאשים את שפירא ואת חנניה במרד משותף נגד רוח הקודש. מה שהם עשו ביחד, אנחנו מבינים, לא דווקא היה קשור לכסף שלהם, אלא לדרך שהם התייחסו לאלוהים. זה הייתה הבעיה. לא הכסף שהם שמרו, אלא הדרך שהם התייחסו לאלוהים. הם היו מאוחדים ביחד נגד רוח הקודש. גם לשיפרא, או שפירא, כל הזמן אני מתבלבל בשם שלה, או שפירא או שיפרא, לא ניתנה הזדמנות להגן על עצמה. כיפה שואל אותה שאלה, אבל הוא ממש לא מחכה לתשובה, נכון? הוא לא מחכה לתשובה. הוא מטיל עליה את אותו גזר דין שהטיל על בעלה. הוא מצביע על הפתח של הבית ואומר לה, הנה האנשים שקברו את בעלך, הם בואו ייקחו אותך לקבר. מיד נפלה לרגליו ונפחה את רוחה. כשנכנסו הבחורים, מצאו אותה מתה. הם נסעו אותה החוצה וקברו אותה ליד בעלה. שפרה לא באה לשם חולה, נכון? היא בסך הכל באה לחפש את בעלה, והיא אפילו לא הספיקה להתחרט, זה קרה מיידית. זה קרה מיידית. אנחנו שמים לב למצב מאוד, מאוד מוכר. מההתייחסות של רוח הקודש. מוכר אבל מפחיד. מוכר מאוד. למה אני אומר מוכר? מדוע? אנחנו ניקח עכשיו סיפור אחר, ואז נבין למה זה מוכר. סיפור שונה, בפרק השלישי של אותו ספר, שתי פרקים לפני, ברנבה וקיפה הולכים לבית המקדש, אוקיי? ושם הם מרפאים באמונה באמונה שלהם בישוע המשיח מרפאים בן אדם נכה שימו לב אנחנו קוראים בפרק שלוש פסוקים שלוש עד שש האיש הזה בן ארבעים היה כתוב אחר כך כי את קיפה ואת יוחנן להיכנס לבית המקדש ביקש מהם נדבה קיפה מסתכל בו וגם יוחנן ואומר תסתכל עלינו הוא מסתכל עליהם והוא מקווה שהם ייתנו לו נדבה אבל כיפה אומר לו את מה שאנחנו מכירים היטב כסף וזהב אין לי אבל מה שיש לי אני את זה אתן לך בשם ישוע המשיח מנצרת התהלך הוא החזיק בידו הימנית והקים אותו ופתאום, שימו לב אני רוצה שתזכרו את המילה הזאת ופתאום התחזקו רגליו וקרסו לו קפץ האיש ועמד על רגליו כמה זמן לקח לו להתרפות? <מח> מהזמן שכיפה אמר לו התהלך <מח> עד הזמן שהוא עמד על הרגליים <מח> כמה שניות, נכון? <מח> אפשר להגיד שזה ריפוי מיידי? <מח> ריפוי מיידי <מח> <מח> <מח> מיד הלך ונכנס איתם לבית המקדש כשהוא מהלך ומקפץ ומהלל את אלוהים איזה סיפור <מח> ריפוי מיידי <מח> הפעולה, תשימו לב של רוח הקודש היא מיידית הריפוי של האיש הזה הוא מיידי ממש כמו המוות של חנניה ושל אשתו ממש באותה הצורה ריפוי מיידי, מוות מיידי אתם שמים לב אין פה שום משפט ושום המתנה המשפט הוא ישיר ומיידי הדינמיקה הזאת שאנחנו רואים פה, הדינמיקה של המקרה של חנניה ושפירה דומה להרבה מקרי ריפוי קודמים. <אז> אנחנו רואים בעצם אה, את הדבר הזה קורה לא רק לפני מה שקרה עם חנניה ושפירה אלא גם ישר אחרי. ישר אחרי המקרה שלהם, תשימו, תשימו לב מה קרה. מיד אחרי שקברו את... שפירה, תשימו לב מה קרה. פסוק 12, נישר אחרי. אנחנו רואים פה שממשיך הפרק, ממשיך הסיפור של מעשה השליחים באותה הנשימה. אותות ומופתים רבים עשו השליחים בקרב העם. והכל נאספו לב אחד באולם שלמה. מן האחרים לא העז איש להצטרף אליהם, אך העם הוקיר אותם. ואומנם נספחו אל האדון עוד מאמינים, גברים ונשים רבים מאוד, עד כי נשאו את החולים אל הרחובות ושמו אותם על מיטות ומצעים, שימו לב, כדי שבבוא כיפה אפילו רק צילו יצל על כמה מהם, רק שהצל שלו יהיה על כמה מהם. גם המון העם מן הערים הסמוכות לירושלים נקבצו כשהם נושאים חולים ומעונים על ידי רוחות טמאות ו... כולם נרפאו. יש לנו כאן עיקרון מאוד מאוד חשוב בקשר לפעולת רוח הקודש. מה למדנו היום? דבר חשוב מהסיפור של חנניה ושפירא. אנחנו, העם של אלוהים ממש כמוהם, ואנחנו תכף ננתח את זה ונראה מה אנחנו לומדים. הניסים של אלוהים שהוא עשה, ניסי הריפוי, הם בעצם החזרה למצב טבעי. האיש הזה שישב במשך 38 שנים או 40 שנה, ישב על הרצפה כדי שיגיע היום שבו אלוהים ירפא אותו, הוא לא ציפה לזה. הוא היה נכה. זה מצב לא טבעי. זה מצב שאלוהים בעצם מחזיר לקדמותו. הקשר של האדם עם ישוע, תשימו לב, הקשר שלנו איתו מחזיר את האדם לקדמותו, מחזיר את המצב לקדמותו. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, אבל חשוב, <clears throat> אלוהים רוצה שאנחנו נהיה מודעים גם לצד השני. <מח> לא רק הריפוי בשם של ישוע, אבל גם ההשמדה של כל מה שרע. <מח> לא רק הריפוי, אלא גם הצד השני, הוא גם תוצאה של החלטה של אלוהים. ההשמדה של מה שהוא רוע תהיה באותה צורה, מיידית. כמו האנשים שנרפאו מיידית, ככה זה גם יהיה בסוף של הזמן. התהליך ההתחדשות יהיה מיידי, תהליך התחדשות מיידי, כמו שתהליך ההשמדה יהיה מיידי. אלוהים מראה לנו בעצם את הדרך שבסופו של הזמן הוא יפעל. אותה הרוח שבפרקים הקודמים עשתה נפלאות הוא פועל גם במקרה של חנניה ושפרה. זה מה שלוקאס מדגיש. בגלל זה הוא שם את הסיפור הזה בתוך, בין האותות והמופתים. הוא רוצה להגיד לקהילה, חכו רגע, יש משהו חשוב שאני רוצה שאתם תדעו, וזאת היא הדוגמה, ותכף אנחנו נדע גם למה הוא עשה את זה עם שפרה וחנניה. אלוהים רוצה שאנחנו נבין ש... הוא אינו ישות שאפשר לעשות ממנה צחוק, שאפשר ללעוג לה. אלוהים הוא קדוש, וההשלכות של התייחסות אליו בקלות דעת, כאילו הוא לא רואה או לא שם לב, זה הדרך של השטן להסית אותנו ולגרום לנו להרגיש ביטחון, כאילו שאף אחד לא רואה אותנו. השטן נותן לנו הרגשת ביטחון שאנחנו עושים משהו לבד אז אף אחד לא רואה אותנו, ויש לנו הרגשת ביטחון מזויפת. מדוע? אלוהים אומר לקהילה, אתם חושבים שאתם עושים דברים ואני לא רואה? אז אתם חושבים שאם אתם עושים דברים שאתם חושבים שהם טובים, אז אני מסתכל רק על הדברים הטובים? לא. אני מסתכל גם על הדברים הרעים, לא רק על הדברים הטובים. אני מסתכל גם על הדברים הרעים, וגם על הדברים הטובים. וזה טוב שאתם עושים דברים טובים. אבל אל תחשבו שאם אף אחד לא רואה אתכם, אז אני גם לא רואה את הדברים הרעים שאתם עושים. אני רואה. אני רואה אותם. אנחנו לא לעשות שום דבר טוב אם זה לא בהשגחה הצמודה של רוח הקודש, ואת זה אנחנו צריכים להבין. אם זה לא ברוח הקודש, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר טוב. בפסוק שלוש, כיפה אומר לו, למה השטן מילא את הלב שלך? מה אנחנו אמרנו בהתחלה על נדבות, לב נדיב? מאיפה, מאיפה, בא, מאיפה אלוהים רוצה שאנחנו נתרום? מהלב שלנו. אם יש לך עשרים שקל, אל תלך לקחת מאה שקל בצורה לא טובה ולתת ולהגיד, הנה, תראו, אני נותן הרבה. <laughs> לא, תיתן חמישה שקלים. מכל הלב שלך, אבל אם אתה נותן מאה שקל, שהמאה שקל האלה יצאו מהלב שלך, מלב טוב, מהרוח שלי. אל תיתן לשטן לתפוס מקום בלב שלך, גם אם תיתן מאה אלף שקל, שזה בא מלב שהוא לא מוקדש לי, לב לא כנוע לי, אז בעצם התרומה שלך היא לא ממני, מהלב שלך אליי, אלא מהלב של השטן. לא לבני אדם שיקרת כי אם לאלוהים. חנניה בעצם אה, מקבל שאלה למה השטן ממלא את הלב שלך לשקר? בעצם אה, אנחנו לא קוראים פה שאלה שקיפה אה, שואל אותו איך השטן עובד בעולם? ממש לא. הוא אומר לו למה אתה נתת את מקום לשטן בלב שלך? עד כדי כך שאתה היית עיוור ונת... ושיקרת לאלוהים הוא מאשים את, את חנניה בשקר לאלוהים איך אתה באמת חושב שאתה יכול לרמות אותו? אתה באמת חושב שאתה מסוגל לרמות את אלוהים? ואתם חושבים לעצמכם אולי מה הביג דיל פה? למה אלוהים עושה מזה סיפור כל כך גדול? הרי אנחנו משקרים כל הזמן הלב שלנו פרוס לפני אלוהים כמו אור בצהריים. אין שום דבר שהוא נסתר מאלוהים. אני רוצה שנקרא את שני הפסוקים, פסוק חמש ופסוק אחד עשרה, ונבין דבר מאוד חשוב שקרה אז. פסוק חמש, כששמע חנניה את הדברים האלה נפל ונפח את רוחו. שימו לב, ופחד גדול נפל על כל השומעים. בפסוק 11, אחרי שאשתו מתה, מה קרה? פחד גדול נפל על כל הקהילה ועל כל השומעים את הדברים האלה. פעמיים לוקאס חוזר על התגובה של הקהילה ואלה ששמעו את הסיפור. התגובה הייתה פחד. עכשיו בואו רגע נעצור פה. למה הקהילה כל כך פוחדת? בואו נחשוב ביחד, אוקיי? יש להם סיבה לפחד? למי צריך לפחד? מי שעושה טוב צריך לפחד? לא. לא. כאן אנחנו רואים שכולם פחדו? בוא נחשוב רגע. זה. האם יכול להיות שחנניה ושפירא אשתו לא היו היחידים שחשבו לעשות דבר כזה? <אח> אולי <אח> היו <אח> עוד <אח> כאלה שעשו את אותו דבר? <אח> <אח> אחרת אין שום סיבה לפחד. הדרך של אלוהים להגן על הקהילה שלו זה דרך דוגמה שהוא נותן דרך אנשים אחרים. חנניה ושפירה בעצם היו סיפור מתקן להרבה אנשים בקהילה. כמה אנשים, אתם חושבים, עשו את מה שחנניה ושפירא אחרי שהם מתו? כמה אנשים? כמה אנשים עשו את מה שחנניה ו... וזה עשו אחר כך? הם פחדו, אומרים, אוי ואבוי. אנחנו לא נעשה דבר כזה. אלוהים רוצה להגן על הקהילה שלו והוא עושה את זה דרך דוגמה של אנשים. החטא של חנניה ושפירא אפשר לקרוא לו בשם. החטא שלהם נקרא חטא הצביעות. מה זה צביעות? היפוקרסי קוראים לזה באנגלית. הם לא הראו את הפנים האמיתיות שלהם לקהילה. הקהילה לא יכולה לדעת את זה. אבל אלוהים מגן על הקהילה. הוא מראה את הפנים האמיתיות. כמו שהוא גילה לקיפה, הוא מראה גם לאנשים בקהילה, הרבה פעמים, את הפנים האמיתיות של חלק מהאנשים. והוא עושה את זה כדי להגן על הקהילה. קיפה אף פעם לא היה יודע מה שהם עשו אם אלוהים לא היה מגלה לו. זאת הייתה, תשימו לב, עוד פעם, היוזמה של אלוהים. מי שמגן על הקהילה זה אלוהים הוא משתמש באנשים בקהילה כדי שהקהילה לא תיהרס אלוהים שומר על עם ישראל אלוהים שומר על העם שלו והוא עושה את זה לפעמים בצורה מאוד מאוד קשה וחזקה חנניה ושפירא נתנו מקום בחיי האמונה שלהם כמה שזה נשמע אבסורד הם נתנו מקום בחיי האמונה שלהם לשטן. יש מצבים גם, אולי בחיים של ח... כמה מאיתנו, אולי, שגם אה, בזמן שאנחנו עושים משהו בשביל אלוהים, אנחנו עושים את זה עם הרוח של השטן? זה נשמע אבסורד, אבל זה יכול לקרות. האם אנחנו יכולים לתרום את הכסף שלנו ולעשות את זה תחת ההשפעה של השטן? כל מעשה טוב, גם כולל המעשה של התרומה, חייב להיות בהרמוניה עם שלושה דברים שעכשיו אנחנו אה, נזכור אותם. שלושה דברים. אם אתם רוצים לדעת אם הרוח שמובילה אתכם לעשות זה רוח מאלוהים, שלושה דברים. <אח> תרומה אמיתית מכל הלב. אמונה אמיתית, מבוססת על דבר אלוהים. ומיועדת לכבוד אלוהים, לא לכבודנו. אוקיי, זה שלושה דברים, האלה מאוד מאוד חשובים, שנזכור אותם. קודם כל, אמונה אמיתית, <אח> לא אמונה אה, שהיא מבוססת על מחשבות שלנו, אלא על אמונה מעשית, שזה בא לביטוי בחיים שלנו. מבוססת על דבר אלוהים. בפרשה שלנו, אלוהים רוצה שבני ישראל ייתנו את התרומה שלהם על הבסיס של האמונה שלהם בו ועל היסוד של דבר אלוהים, אוקיי? וגם על הכוונות שלהם לתת את כל הכבוד למי? לאלוהים. אם יש לכם את שלושת הדברים האלה וזו המוטיבציה שלכם, אתם לא תעשו את מה שחנניה ושפירא עשו. מה אנחנו למדנו היום מהסיפור הזה של חנניה ושפרה? למדנו דבר חשוב בקשר לחסד של אלוהים אבל לא רק לחסד שלו למדנו משהו חשוב בקשר לקדושה שלו אלוהים רוצה את הלב שלנו רק בשבילו גם אם זה לב שיש בו מעט אהבה ורוצה לתרום מעט אלוהים אומר אני רוצה שתיתנו לפי הלב שלכם איך שהלב שלכם אל תעשו מעצמכם כאילו שאתם נותנים יותר ובעצם אתם לא עושים את זה מכל הלב, כי אני רואה, אני רואה בדיוק מה היחס שלכם אליי ואיזה יחס צריך להיות לנו לאלוהים זה כבר עניין של הקרבה שלנו אליו ככל שאנחנו קרובים יותר לאלוהים, אנחנו רוצים לתת לו יותר וזה נקרא לתת מכל הלב זה מה שאלוהים רוצה מכל אחד מאיתנו שאנחנו נחיה את החיים שלנו לפי הדרכה שלו לא לפי הרוח של העולם העתיד, תשימו לב, זה לא סתם עתיד, העתיד הנצחי שלנו תלוי ברוח שמדריכה את החיים שלנו. לפי איזה רוח אנחנו, החיים שלנו מודרכים. בהדרכת רוח הקודש, אלוהים ייקח אותנו בעצם למקום שהוא רוצה שאנחנו נהיה. וההפך, הקריטריונים, שלושת הקריטריונים שלמדנו היום, הם הבסיס לכל דבר טוב שאנחנו נחליט לעשות בחיים. לתרומות שלנו, בעמידה הזאת, יהיה באמת את הכוח. גם אם זה מעט, מאוד, זה יהיה כוונה אמיתית. גם אם זה פרוטה וזה בא מכל הלב, יהיה לזה כוח אמיתי. כל אחד מאיתנו הוא מאוד מיוחד, ולכולנו באמת יש מה לתרום. אז שאלוהים יברך אותנו שהתרומה שהיום אנחנו, בלב שלנו, שאנחנו רוצים לתרום Uh, לתוכנית הישועה של אלוהים כמו בני ישראל, תגיע מלב אוהב ותעשה את זה לפי הדרך של אלוהים ולכבוד אלוהים. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, התקדש <אב> עמך אדוני. כמה טוב אבל לקרוא את דברך ולגלות אבא שאתה רוצה את הכי טוב בשביל כולנו. כי אנחנו יכולים, אבא, לתת לך את הלב שלנו איכשהו, גם עם מעט וגם עם הרבה. אנחנו יודעים, אבא, שאתה רוצה רק את הלב הזה. שלא ניתן, אבא, לרוח של העולם להדריך אותנו, ושלא נהיה, אבא, תחת השפעה של האויב שרוצה להסיט אותנו ממך, כדי שהכבוד שלנו בעולם הזה... יהיה יותר גדול, אנחנו לא מבקשים אבא, אנחנו רוצים אבא שהכבוד שלך יגדל ואנחנו מבקשים את זה למען תפארת שמך, למען התהילה שלך, תעזור לנו אבא לחיות את החיים שלנו בהתאם, תעזור לנו להתקרב אליך יותר כדי שאנחנו באמת נראה את האהבה שלנו אליך דרך המעשים שלנו, תעזור לנו אבא להקדיש את כל מה שאנחנו עושים אליך, תברך אבא את כל מי ששמע את המסר היום כל אחד, אבא, שיש לו קשיים בנושא הזה של התרומות. אנחנו מבקשים, אבא, שאתה, בכוח שלך, תפקח את העיניים שלנו ותראה לנו, אבא, את הדרך הנכונה ואת כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, בשם היקר של ישוע המשיח, אמן ואמן.